Danila Prepeleac De Ion Creangă Dramatizare radiofonică De Florin Pretorian Muzica Dumitru Lupu Au fost odată într-un sat Doi frați Danila și Anila Care erau și vecini Amândoi erau la casele lor, însurați. Ia Nilă avea o casă frumoasă cu de toate, Dar nu avea copii și asta îl durea. Era harnic, pe ce punea mâna să mulțe. Nevasta lui era o femeie ră, zgârcită și pestriță la mațe. Danilă, fratele mai mic, era mai visător și ca în zurbagiu. Tătei mergeau de -andăratele. Era util la minte, dar nechipzuit Ii să mai spunea și prepeleac <laughs> Voi știți ce prepeleacul? Azi vă spun eu Este un par înfipt în pământ Cu crăcane scurte pe care să pun oalele la uscat Și avea o grămadă de oale la atâtea guri, nu? Era singurul lucru bun făcut de el în curte Acela că avea o droaie de copii, știi? Frumos, ce gălăgios, toată ziua rădea din îndrăvâniile lor Mai avea și nevastă, frumoasă, harnică și bună la suflet Care cânta toată ziua Toată averea lui Danilă erau doi boi frumoși cu părul gălbiu ori în frunte cu pișoarele groase și puternice, numai bun de înjugat și de muncă. Încolo n-avea dinișiunele și să prumuta de la ianil de tăte celea. Plug, grapă, teleagă, car, coasă, greblă și, na, și mai trebuie pe la casa omului. Rida <sus> <sus> <sus> Floare roșie de mac mă iarghina, ce să fac eu <sus> E nimic, să stai și să cânți. Ai terminat treaba? De ce mai aveam de făcut? U, m de furnicuț. <sus> Ia, amestecă și tu în mămăligă și răstoarnă că eu mai am de niște rufe pe fânghie. Băi, Gherghina, să mă duc la frate, nu să-i mai cer carul, să mă duc la câmp, să nu mă duc la frate, nu să-i mai cer carul, să mă duc la cânt. la cât ești tu de voinic? E. Da, apoi, tu poți căra cu brațele lemnele de la pădure? Da, știi mică, nu? Ia, uite te <sus> la tine, tu nu vezi că ai ajuns pielea și osul? E. Of, mi se rupe inima de milata, ta, da, ce să facem? Ei, dacă zici tu să mă duc, mă duc. Hai că-mi porți noroc, floarea mea dragă. Aaa! Atunci <girii> fac cum știi. Oh, mare zăpăcit mai ești. Mai e, Danila! Danila, la frate suianilă. Ia, E mă, frate-miu? Băi, mai împrumutăm -mi și mie carul tău, că am de adus de la pădure niște putre de lemne. Oh, stai, olecuță, să golesc ce-am și ți l o da. Ce vrea iar nepricopsitul de Daniela? Ce se vrea, să-i mai împrumut carul. E frate ce e, să facă? E bine, fac? frate, frate, da. brânza e pe bani. De frosul. Sângele, apă, nu se face. Dacă nu-l ajut eu, cine să o fac? Dar tu la noi nu te gândești, iasă. Ba, mă gândesc, mă gândesc, dar și pe el trebuie să-l ajut, nu? Ai, ai, ai. Băi, frate, Hai. e aminte de frăția noastră. A. Tu ai boi frumoși Ab, nu trebuie trebuia să știi, nu? De ce mă-ți faci și tu un car? Pe al meu l-ai hodorogit de tot în încolo, hodorog pe dincolo Carul se strică asta, Și apoi e. vorba ce e? Dă-ți popă pindenii și bate iapa cu călcâiele Știu, frate, asta Dar ce să faci? Ce să faci, ce să faci? Te învață, nene. Ia, ia Te duci la tăr cu boi tăi Așa Îi vinzi cu bani frumoși mm -hmm. Și cu ce iei o pereche de boi mai mici și din diferența de bani îți cumperi un car și te-ai făcut gospodă. Eu uite! La asta nu m-am gândit. Chiar așa am să fac. Uite chiar acum plec la târg și gata cu sărăcia. Ia spune-i femeii tale că-i mulțumesc că are un bărbat așa de deștept. Sărăcie, sărăcie, cât de dragă-mi ești tu mie Pot ca să scap de tine zău Am să lupt și zi și noapte Până am să cad pe spate Cred că boii sunt norocul meu He, Hai, drink, zdrâng, hai, zdrâng, drink. Duc boii la iar, mă rog Ei, să-mi iau car Și alți voi poate o să am Hai strâng strâng, hai strâng strâng duc boii la iar, Maroc. să-mi iau car și azi voi. Ha, poate o să am Noroc. Eu v-am spus că omului nostru îi mâncau câinii din traistă și făcea toate treburile pe dos. Ei bine, a luat boii și a pornit pe jos la iar, Maroc. Mergea cu duman și talșman, Spre târg, suindu-n deal, când vede coborând un om cu un car nou năuț Pentru că era la vale, omul trăgea cu mâinile. <gri> Bună ziua, măi! Ia stai, ulecuță, cu carul, C am să-ți spun ceva! <gri> -i, <bă> -i. <gri> Asta... Asta, dar nu vrea el să stea. Ia te uite, dar ce-i să-mi spui mai? Carul dumitale merge singur? Apoi <laughs> de, mai mult singur nu-l vezi. Ei, tocmai că văd. uite, vreau să spun ceva. Spune. Hai să oh. facem o afacere. Uh. Dăm carotul tău și nați boii mei. Huh? Doamne, nu vreau să le mai port de grijă. Ba, fân, ba să nu-i mănânce lupii, bancolo, banc Oi fi eu în stare să trag un car, mai ales când mergem și singur, după cum văd. Mai, oameni, tu glumești sau chiar vrei să facem schimbul ăsta? Păi nu glumesc deloc! Eu uh. dau voi cum dai carot! Ce? <laughs> <grijinilor> e ca băie, Păi văd că știi să faci afaceri, face, o Și <grijinilor> mai găsit în zi bună mea. Hai da <grijinilor> Ia Hai, batem palma hai. Si da, sa fie într-un car <grivarea> bun, într-un ceas bun, asa ai parte tu de car Și eu de boi. Da, mare fraier mai ăsta hmm. Taci ca i bine gândit. Hey, bă, munele, hai, bunele, hai, ai, hai, boy, crezi, hai, hai, Vei scăpa de chin și jale, v ai fi fericit! Ai voi porni acum la vale, Că m-am pricosit! Chiar dacă n-are motor, Carul nu dorit, Fuge spre casă de zor, Parcă e brăjit! Carul fuge, fuge, Nimeni nu-l ajunge, și să-l pun la treabă, Că doar nu e roabă. Ar fuge, fuge, Nimeni nu-l ajunge, și să-l pun la treabă, Că doar nu e roabă. L-am potcovit bine, te nu s-ar răzgândi. Ia să plec eu repede, Să nu se-ntoarcă. Bă, Băcar nebun Să alergi așa când te încărca Cu sași de porumb de la moare sau cu lemne Sau cu fânt din țarine Atunci să mergi așa, nu acum acolo Bine, ia te -ne. Carul era gata-gata să le ia tărâș, Numai că se termină valea Și o bucată de drum mai drept Începuși un deal. Dar acum era din ce în ce mai greu să-l împingă la vale mai era cum mai era, dar la deal, în încolo, în încoace, carul nu mai vroia să urci de fel. E, ia car mi-a trebuit, car am găsit. E, hai că am făcut-o fiartă. Da, dacă sunt denile prepelea, am pierdut boi. Dacă sunt denile deșteptu, am cumpărat o căruță. Ia să văd eu ce spune floarea asta de margaretă. Așa. Sunt prepeleac sau sunt deștept? Ia să vedem. Sunt prepeleac. Sunt deștept. Asta era. Sunt prepeleac. Sunt deștept. Sunt prepeleac. Sunt deștept. Sunt prepeleac. Cum smulgea el petalele Margaretei, ia că vine de la târg un om cu o capră pe care de-abia o cumpărase. Daniela nu stă mult pe gânduri, și ce propune propun un târg. Păi, prietene! Nu-mi dai mie capra aia și eu îți dau carul acesta. A? Pă, păi, uh, m -m eu știu, uh, asta nu e capră săritoare ca celelalte, Asta e capre de lapte. Ei, ce mai la de la vale? Bună, nebună? N-ați caro dăm capra. Păi, eu știu să Hai, hai să facem târgu și hai. să batem palma! Hai, hai, hai. Că, mica te-ai răzgândit, eu știu! Eu? <gătă> nu mă cunoști, omule! Ia <gătă> te facem, Atunci, hai. Da, hai. Da, hai. da, mergi cu bine, omule! Hai, hai că prinsă! Hai că prinsă! Hai, toți, toți! Sănătate! Sănătate! Hăi zbulean, hăi bă, cea bă, și cum hai, băi. Ha, bă, hai ziua bună, zua bună, Bună de ziua, bună ziua. ziua! Auzi, dar nu vrei să înjungi și la carul meu până în primul sat? Unde stau? A, a? A? Hai că dai și o oală de vin și-va! Oală, băi de ce nu vrea, tot am făcut azi o afacere pe șiesc și e, merită! <laughs> da! unde-ai luat carul ăsta? Carul ăsta? Uh. că... De la omul și și uh. la care se vede! <gri> Breda mare prostă n ștela! Uh, <gri> <Hai să mergem. gri> asta e! De câștigi de păgubești, tot negustor te numești! Bravo mie! <gri> da, pe acesta știu că l-am păcălit bine, mă. Ia da! Ha! cu patru picioare Of mea Să dai la copii mâncare Of mea Hai zgrâni, zgrâni Hai zgrâni, zgrâni Hai zgrâni, zgrâni Și hai La zgrâni Lasă boi, lasă căruță Laptele-i mai bun o, Uite ce capră drăguț, N-am ce să mai spun Hai zgrâni, Hai da, hai drinks drink, hai drinks drink și hai drink drink. Să se și băieți, ușa patit descuies, că tata v-a adus o capră devis. La la la, o la la. Și codat așa, băi frala la la la. E doi voi, am luat un car. Tra, E o căpuță iar! Ah! <laughs> și pornește cu capra la drum. <laughs> Dar capra de să-ți ca să mănânce frunzele de prin copaci de la marginea drumului. Și-o de mama focului. I s-a făcut lehamite și de capra. Se întâlnește cu un alt țăran care venea cu o gâscă sub braț. E, bine ne-am <coughs> întâlnit ombul. cu bine să dea Dumnezeu. Dar chef, nu vrei să facem un schimb? <hă>? Dar despre ce schimb vorbești? Uite să-ți dau eu capra asta minunată și tu să-mi dai gâsca ta. Ha n-ai nimerit Nu este gâscă, ci gâscan. Da, l-am cumpărat că este de rasă bună și face boboci mari. Face boboci mari? dă mi dacă face, că și capra mea este de rasă bună. Face, ce dracu păi, face și ea, ce face... să fac eu cu capra, da. Cum ce păi, o să fac? Păi, dar cum o să-mi calci și ia la! da? Nu mi le va omorâ? da, tu lăsți mai ăștia! Bă, bă caprafla, ce nu face boboci. A, să că știu eu, o știu eu, bine! Dar mai dai ceva în plus, eh? Bă, poate i l dau da. Iar de nu Aba. Mare bucurie pentru ghiștele de acasă Lasă-le să mai aștepte mă, Nu te răsa așa greu că nu mai am nici o leț în buzunar deci, Tu știi ce e zic? Ce acasă. face Aba. capra asta? Băi, tu mai copii acasă? Să vezi ce să se bucure păi bă, da, da, bă, bă. Știu ce să zic Aba. Lasă că știu eu Na, capra, du-te acasă, calc-o, fă-boboți da, da, da, Bine, da. bine, Hai să mai negociem puțin Că așa se face la târg Ce să mai negociem? Am negociat, gata, ce crezi că eu stau după o, o capră? Gata, la revedere. de găscară! Haide-mă, ce fac mitică? La Ia uite! Bă, bătăre! Și mare pezevenghi! Tunză <laughs> da. He verde, cum e țapul? Capra îmi repuse capul, of of of acum am scăpat de ea, draga mea Și-am dat de altă belea, draga mea Hai da, hai da cu gâscanu Văd că mi-am mers rău tot anul Păi și dacă mă enerva, păi am să ba nei te măsiz dracu bine? ia uite ne am scăpat de dracu și am dat peste tătinesu ăsta masur zește <fie> peste to ne toia lască-te în sorio și pe tine acuș, acuș măi buc lucașule <fie> <fie> La o tarabă vede un negustor care vindea niște pungi în care unii oameni cu cap sunt banii mai mărunți Ia venit o idee Bre omule, Eu. nu mă cunoști și nu te cunosc Eu, ce, ce. Dar vreau să fac o mare afacere cu dumneata Eu. Să nu te tocmești că pierzi Ce afacere? Uite, fii îți dau gâscanul acesta și dumneata Eu. îmi dai o pungă Eu. Nu te mai gândi, Ial, ial. Apoi, a, a, dacă, păi dacă e așa, atunci da, de lângă aceea, ha, Gata, hai, Sănătate! Hey, Nați o frânte că ti-andresă dintr-o pereche de boi de mai mare dragoste să te uiți la ei, am rămas cu o pungă goală. Hey, ei, mai, mai, mai, mai, mai, dar nu e pentru prima oară când mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, cine mai, mai, mai, Am avut doi boi, se știe I-am vândut ca să-mi ajungă Și-am făcut negustorie Păcargesc că șopungă, măi zi Ce să fac, ce să fac, așa e dacă n-ai cap Sunt un prost, nu-i nimic, mă descurc eu în vreun chip. Ce să fac, ce să fac, așa e dacă n-ai cap Sunt un prost, nu-i nimic, mă descurc eu în vreun chip plecă spre casă și se duse direct la fratele său Ca să-i dea bucuria cea mare Bine ai venit frate mm -hmm. Dar mult ai mai zăbovit prin târg A de frate, m-am pornit cu graba Și m-am întâlnit cu zababa. Și ce veste bună ne-aduci de la târg Hei, nu prea bune, bieții boișorii mei, s-au dus pe apa sâmbetei. Dar de ce? S-au necat? E, na, s-au dus cangura lupului. A dat vreo peste drâși? Da. Ori a furat cineva? Ești deci, i-am dat eu singur cu mâna mea bădiță, uite oh. ce-am făcut. Și apoi, ce mai atâta vorba lungă? Dintr-o pereche de boi m-am ales cu o pungă goală care putea pustiu, frate dragă. Oh. Mă, da mare nătărău mai ești A, păi de bădiță Până aici toate au fost cum au fost Dar de acum să știi că mi-a venit mintea la cap Numai ce folos Când ai minte, n-ai ce vinde Când ai brânză, n-ai bărbânță dracuța. Uite, e, bădiță Îți dau dumitale punga asta Hai ai ce pune-ne asta, domnului Și te rog în fața lui Dumnezeu să mai împrumuți măcar o dată caro cu boii Să aduc niște lemne din pădure, La nevastă și copii că nu au de foc în vatră sărmane și apoi ceva, da, Dumnezeu. Cred că nu te voi mai supăra. Mai, mai, mai, mai, mai, mai. Se vede că Dumnezeu a umplut lumea asta cu ce a putut. Pe tine te-a făcut din resturi. Uite, îți mai dau o dată carul, dar este pentru ultima oară să știi. Tânilă a luat carul fericit, s-a dus la pădure și vede un copac mare pe care vrea să-l doboare direct în car, că nu avea cum să urce altfel. Trage carul lângă copac și fără să dejuge boii, începe să taie copacul ca să cadă direct în car. Bocenești, el cât bucanește, când prrr, cade copacul, sfarmă carul și omoară boi. Era rar, na, frate, că-ți și-ți o treabă bună. A acum ce e de făcut? Hm? Poate că tot răul e spre bine. Daniile le face, Daniile trebuie să le desfacă. Mă duc să văd dacă nu l-oi putea convinge pe frate meu să-mi împrumute și apa, să fug cu ea în lume, iar copiii și nevasta să-i las în grija Domnului să nu mai sufere din cauza mea. avea grijă de ei cel de sus, așa gândesc. Oh. Oh. Dure dragă pădure, de m-aș rătăci prin tine, să fug în pădurea deasă, să nu mai ajung acasă, Nu mai rele, nu mai rele, nu mai rele fac, Cum să fac eu la belele să le vin de hac? Vreau bine, nu mai bine, dar iese tot rău Doamne, dă-mi puțină Minte, vai de capul meu Pădure, dragă pădure De mașină ce prin tine. Să fug în pădurea deasă Să nu mai ajung acasă Pădure, dragă pădure Ei, deodată, îi apare în fața ochilor unele, știu, pe care pluteau niște liștii. Ah! Știți ce sunt acele liștii? Hai că vă spun eu. Ia niște rații salbatice. Da! Și vrând să prindă câteva ca să le ducă lui frate sus, să-l mai îmbuneze de pagubă făcută, vrr! cu topor după ele. Dar lișițile doar nu erau acțioare Au zburat care încotro Toporul s-a scufundat și Danil a rămas cu buzele umflate Ei, dar rău mi-a mers astăzi Ce, ce zi pocită Am vrut să îmi pușc și eu o rață cu toporișca Dar se vede că m-a blestemat cineva să văd dacă ce minciună să-i mai spun lui Ianilă Supărat tare, o luaga ales presat căutând o ieșire din această supărare Se-ntoarse iar la Ianilă și-amărât îi spune Ianila, frate... Mai fă-mi bine și cu Iapa ca să mâni călare, că în pădure a plouat grozav și s-a făcut un nămol că nu te poți ține pe picioare. Mai frățioare. se vede că tu trebuia să te călugărești, nu să trăiești în lume și să necăjești oamenii, să chinuiești nevasta și copiii. Hai, pleacă din fața mea, pleacă dată. Du-te unde a dus surdu roata și mutu Iapa ca să nu mai aude numele tău. Danilă pleacă smerit de la fratele său să duce binișor la grajd. unde ținea acesta iapa, o ia, pune mâna și pe o și du-te. S-a dus direct la pădure ca să-și caute toporul. Uitându-se unde l-a zvârlit, îi vine în gând. Păi ce-ar fi să se călugărească? Poate așa i-o mintea la cap. Doamne, luminează-mă! Luminează-mă, Doamne! Iar eu am să durez o mănăstire aici, pe pajăștea asta, de are să se ducă vestea. Oi, fi eu prăst, dar nu sunt un om rău, Doamne! Ajută-mă să mă îndrept! Uite, copacul acesta e bun de temelie! Uite, asta e bun de căpriori! <gântă -mă> Uite, astea sunt de cosorobă, astea de toacă! Uite, și rășină de brat, cu asta am să tămăiez! Și tu, cu toți sfinții, te rog să mă ajuți! Și să mă miluiești, Doamne! În timpul acesta, în iad era zarvă mare. Era o gălăgie infernală. Deodată, la stația legată cu lumea de pe pământ, Se auziră clar vorbele lui Danilă. Scala Occhi, care stătea pe un tron, Face un semn! Zalva încetează Draculescule Ordin puturoșenia ta Liniștea noastră Este amenințată Hai de mine Ai auzit? Yes. am auzit tociurimea voastră Și ce mai aștept? <gri> Dracul iese și se proptește În fața lui Danila. Văi uamul, mai! Văi, uamul! Ce-i dracu ce uite ce băie? Păi ce vrei să faci aici? Că nu vezi! Băi stai băi băi băi băi nu te-a de în De ce? Păi pentru că iazul, lacul și pădurea de pe aici sunt toate ale noastre Ce vorbe? Ce vorbe? Eu uite la Poate vrei să zici că și rasele și toporul meu din fundul Iazului sunt toate ale voastre Hai lasă că vă învăț eu pe voi să puneți stăpânire pe lucrurile oamenilor încornerați Băi hai băi băi băi băi <laughs> Dracu neavând ce-i face, bâltă se duce direct la Scaraoțchi să-i dea de veste despre ce vrea omul Dumnezeu. Apoi se sfătuiesc și ei cu Scaraoțchi, capetenii a dracelui. Ei? Ai gonit? <răi> A plecat? și ta! Omul ăsta vrea să ridice aici o biserică! Cum? <răi> <răi> <răi> da. Și nu vrea <răi> să plece deloc? Da, deloc, deloc! Ce ne facem, ce ne facem? Draci, spărieți, sără în jurul lui Scaroschi, scuipă de, de bu, -bu, -bu blestemă și țăpă! Arsaila, du și ia o geantă cu bani și doi, doi dă să plece de acolo imediat Că îți mulg un corn imediat Descurtă-te! A, am înțeles, blestemăția ta Îi duc un burduf plin cu bani, așa! Dai, dai, dai, dai, ia Hai, se... Ia mai bani. Ia bani de aici. Uite, a -a ai aici, aici a o geantă plină cu bani. Iai și care bolnește te dai aici că de nu. E rău de tine să stai bani. ia banii, banii. ia mai taş din gura. Aveți noroc, spurcaților că îmi sunt mai dragi paralele decât pusnicia, că v-aş arăta eu vouă! Hei, Hai nu te pune cu împăratul, dracilor, mai omule? Mai bine, ia-ţi și şi de voi? Hai! Bun, bun, bun, bun! Nici asta nu-i de aici, decola! acum am bani să fac mănăstiri cât toile! Ca să mă bage draci în să vină cu o baie la picioare și să mă facă Putred de bogat Sau crezi tu? Băi, băi, omule Stăpânul meu nu-ți dă banii Decât după ce ne încercăm puterile Hai Și Cine va câștiga Acelea va lua și banii Acu, cu Puterile Și mi-o foame Aia bine Fie ce-o fi Doamne, doamne ajută Doamne, ia! Ce facem? mă rog, Și în ce fel să ne încercăm puterile? Ai, uite cum! Așa. Mai întâi și întâi, va trebui să înconjurăm lacul de trei ori cu ta în schimbare. Cu iapa în Da! Ce care va ieși primul, va lua banii. Uite! Acum eu! Aho, eranduțău? Te tă gădăm, te gădăm. Băi, miciduțe? <gânt> eu te gădăm mai tare decât Ia de Neea? Da, da, da. Tu ai alergat cu iapa în spate? Ușteamare. <gânt> eh, bine, eu voi alerga cu iapa între piciare. Și pe iapa și cât ai zice pește o Ha ha ha ha ha ha Alo alo alo alo Haide haide dar acum ia să ne întrecem noi la fugă Băi, michiduță Cum e ai găsit tu să te întrești la alergat, mă? Da, păi da, dar cu cine? Vino, să-ți arăt eu cu cine Vezi tu acolo pe cineva Uite, nu acolo Unde te uiți cu acolo, cineva e ghemuit lângă tufă? Ah, lângă tufă Da, da, văd, văd Acela este cel mai mic copil al meu Rile Rile? Abia alarge. Uh -huh. Dacă tu te poți ține după el, ai câștigat. Uh -huh. Tu să fii atent. Când o să-l trezezi din som, el o să se sperie și o ia la sănătatea asta. Hai, te după el, da? Hai, te fim după el! Hai! <serie> Acela era un iepure, care a luat-o la fugă și dracu după el. Dracu pierde o urma iepurului să întoarce găfâine. Băi, omule, băi, da sprint în copchil, mai ai tu. Da eh, când eram gata, gata să pun mâna pe el, l-am pierdut. Ce s-o dus? S -o -s -o e, da. ce să mai seamănă cu mine? Acum mai ai poftă să te întreci cu mine, dacă... ia mai mă pace, ia mai pune-ți pofta în cuie, gata, bă, bine, mai, mai vreau, vreau, dar mai bine... Hai să ne întrecem la Trântă, a? La ce, mă? Trântă! La Trântă! Da! <laughs> eu crezi că tu te-ai săturat de viață. Păi, eu am auzit din bătrâni că dragi sunt proști. Da, dar după cum văd eu, tu ești prost, mă dai în grob, mă. Fia de la mine. Da! Eu am bătrân de vol, 999 de ani și 52 de săptămâni. Da, să încerci să te iei cu el la trântă mai întâi, așa, de un antrenament, a? dacă îl vei putea trânti, atunci să te întrebi și cu mine. Dar cred că o să-ți iasă pe noastră. Nu cu mine, gă. Că... Dormea aici într-o scoarbă, unde e aici, îl duce la o scoarbără unde dormea Moș Martin, un urs bătrân, puternic. Sarsail nu știa ce-l așteaptă și cânta vesel. <fântări> <fântări> Oaf, dar dar, Oaf, dar dar, Oa mă cu o moar, Ai, uaf, văleleu! Uaf, văleleu! Eu ți-l dau pe unchiul meu! Ei, și ce să și să-ți moaie oasele! Apoi te-ai cu mine, Dacă o să-ți mai fie bine. O avarda! O avarda! O avarda! O avarda! să avarda! O O avarda! O O leu O avarda! O avarda! O avarda! pe unchiul meu. eu te meu intră de o să l să dormind. că nu i place să facă curat și mormă într una intră și spune că te-am trimis eu eu da da bă da să știi tare că e surd nu aude și trebuie să-l tragi de mustăți nu prea poate vorbi că nu mai are dinți și măsele care au căzut de mie de ani apropo Settings <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ce noroc ai. Nu cauți, dar îl găsești, e? lasă, lasă omul omule, lasă! Pai dacă ai știut că ai un unt așa de nebun, de ce m-ai să lupt cu el? ce? Nu-l ți-a plăcut? Nu-l -ți -a, nu -ți a plăcut? Ia hai cu mine acum, nu la câteva, da, la da, da. Nu mai vreau, nu mai nu vreau. vreau! Nu, nu, no. Nu. cu tine și numai cu tine o să mă întrec la Chiuit. La Chiuit? Da, și care va chirui cel mai tare, acela să ia bani. E bun, hai să vedem. El că te-ai eu, michi Ia începe tu mai întâi ca să te văd eu așa cam cum chiui. Ia zi, dai că chiui! ia Dracu să crăcește cu picioarele, unul l-a răsărit, cel l-a l-a Să apucă cu mânurile de doi noi, mă și chiui o dată și să cutremură pământul, voi le răsună Măi, puhoteti sa piste sarcimal. Dragii, iez din ea cu micul mare sprierț nevoia. Uai, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, Băi tot nu te-am auzit, ia da. mai tare încă o dată Da, ia <izos> <gri> chiar că nu te-am auzit de. Da, e rândul meu Hai dreptate, hai să ai eu? <gri> Ai să asurzești să-ți sară creierii din cap, înțelegi? Dacă eu spun... Bă, dar eu îți vreau binele, bă, dacă vrei să mă ascult, Dar, ce fieți Trebuie să-ți legi ochii și urechile cu un prosop. Na, ia ca dacă vrei să mai trăiești. Bă, da, da, leagă-mă, leagă-mă cu ce știi, nu mor! Danilă ia un ștergar și leagă strâns pe uechi și pe urechi, apoi apuc un șom gros de alun pe care-l avea la îndemână și- una întâmpla dreapta dracului HALA! mai nu mai chiuie! Ce Stai să arsoiră, cum ai chiuie de trebuna? să găușii! HALA! la stânga una! ALA! nu e Ia, să găs acuma! ce mai trage una în numele tatălui? Valeu, valeu, valeu, meu amor Valeu, să Cine mi a scos Of cale, Of, mea, Până acum ai rupteșale, Of, cuza mea. M-ai legat la capul cârba, N-am văzut nimic, Și mai ai cu leu, de mai amețit. Cine mi a scos Cine mi a scos în cale, mai mâțim pe picioare, cu mai cuza mea. A la Roma rău mă doare mai cuza mea. Dacă voi mai concura, cu of mai cuța mea. Doar nu mă temă of mai cuța mea. Ce să -mi -mi a dă cale? Cine mi-de-a în cale? Dracu, să zulumulgi din legături, să duci glum la cară Vinculegimea Eu am să mă de Trimite-mă la smoala cea mai neagră, dar eu acolo nu mă mai duc. Mai urâtule, fă le oi oi face numai să birui și să-mi aduci punga cu bani. Pele. Altfel îți smulg și cornul celălalt. Nu mi-e smulge, am înțeles, luminată cea unii. Dracu, să duci la Daniela hotărât, să-l convingă să plece ca să scape cu coarnele nesmulse. Ea, că te văd eu acolo? Ia uite mă. Vezi tu buzduganul ăsta? El vede. Ei bine. Cine-l va zvârli cel mai sus, al acelui ăia să fie bani. Hai! Ia că-i bine, ai picat la țancă. Da, dar de ce? Iată mai repede buzduganul, că n-am timp de așteptat. Da, bă, bă, bă, bă, ușor mei, bă, ia ușor. Ca nu te treacă cu de Ei nu. nu, ia că te Ia uite ia de ce? Alea și zvâră Uite, o să zvâr buzdugarul, dar îl spui dinainte, să te ștergi pe bodel. Și tu și scara o să Da, dar de ce? Uite, vezi tu acolo în Unde te uiți, mă? Unde, unde? Acolo în lună! Ah, lună, Vezi lună. niște pete? Ce-ți cine niște pete, mă! Niște pete, da? pe pete? A, da, le văd, le văd! <gără> Acolo da. sunt frații mei din lumea cealaltă și, Aolei. doamne, Aolei. mare nevoie au de niște fier ca să-și pot covească și ei, ca știi? Fier, ia, uite te da, la ei da, cum da, îmi fac semne cu da. mâna de nerăbdare să le dau buzduganul ăsta! Stai, stai, stai! Stai! Stai! Mai. Ne stai! ai Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Mulți buzdugani și fugi iar la Skaraoțki! Mm. Eu nu știu ce să mă mai fac cu omul ăsta. Că nu pot deloc să-i vinde racul. Acum, într-o clipă, să se aleagă unul din voi care să meargă și să rezolve treaba cu acest dușman al nostru. Da, da, să trăiți. Mărșovia voastră, mă duc au să îndeplinesc nelegiuita voastră poruncă. Trebuie să izbutesc! Mergi! Trebuie! Și dacă-i fi meșter și vei izbuti, să știi am să te avansezi. Să traiți. Altfel îți mult și coada! Aoleu! Mergi! Să traiți. Dracu pleacă și ajunge într-o clipă la venilat. Fii adă! Că tu, cu șmecheriile tale, ai speriat toată drăgimea de pe hey, aici! Ei, dacă să-ți încet! E, lăsă! <gnell> că să te bag și eu în toate groazile moții! Hai să vedea! Un eu și așa mai da. departe! Știi ce? Ia, hai să ne blestemăm noi! Nu uh. vreau să nu mă Nu pune eu! Tu, înțelegi? Ne plestemăm! Și care dintre noi doi amândoi va fi mai meșteri la blesteme, acela va lua bani. Hai, asta e ultima încercare. Ia dai drumul, hai. Păi să unde nu începe dracu să scorodească și să facă gesturi cu mâinile. Dar Danila și-a tras căciul la piste urechi și-a început să cânte o doină. Păi după ce a terminat de blestemat dracu, se uită mulțumit la el. E i am văzut toată tăterea de zi, te-am înălucit acum, nu mai am văzut nimic. Ia hai, hai acum, blestă-mă și tu! Hai, hai, nu mai pierde timpul, lață cântatul, lață brățile, ia blestă Hai să te facem meșter, măi! Mai stai-și drag, ia da, pentru că e ultima încercare. Ah. Ia, iată tu burduful ăsta în spate să mergem la mine acasă, că blestemele nu sunt la mine. Ce cred că eu sunt blestemele așa în buzunare? Nu m-ai înțeles? Ești încălecat, Danilă. Pe burduf, dracul a luat în spate și a luat-o la fugă. Am văzut nevasta tare da, să o mai spăr iet! ce-i asta? Iar Nu te speria, agendină, eu sunt! Iată blestemele părintești din graști și hai de repede că avem treabă! Ce blesteme, Donilo? Ce blesteme, ragilațe sala, pieptenit de pieptana călți! Vezi că sunt da, acolo după da, aia Gata, gata, -aia. gata, hai gata, da! da, hai da. Bine, bine! Uite, uite, uite, le-am adus! Pune mâna pe șupânul asta și blestem-l cum îți place ție, ca să-i place și lui! Ha, ha, ha, ha, ha! Ia! să Stai Stai, stai! Arde! A pe dracu care nu mai putea de durere și care abia, abia a putut să scape de ea! Ei cum s-a văzut liber a fugit la scaraoschi și nu s-a mai auzit de el nimic, nimic, nimic. Adie, băi, sănăre! Ha, hai lei! Eh. Șa, cu draga soțioare, cu banii ăștia vreau să-mi cer iertare de la fratele meu că prea l-am suparat în ultima vreme. Hai, mai bine laichema și pe el și pe cumnata mea. Mai bine, și zici. să închinăm și noi un pahăruț de vin că tare, am ai mai fost. asta astea, ma că mă duc, mă duc. Ea. Ia, e, ce s-a mai întâmplat? Hai, face! Hai, frate dragă. Vreau si, si. să mă ierți pentru paguma ce ți-am făcut și în timp ce te ai povesti toată tărășenia. aia așa, se cinstim o ulcică de vin și să ne împăcăm. Ia să aducem Hai, hai, hai și voi ceva de aleguri. Uh -huh. da. ia uite Ia-te, uite, ce de bunătăți! Păi, da. Dar de unde ai luat tu bani, mă, frate? Sper că n-ai făcut vreo nefăcută. Pute. Doamne, iartă-mă, hai că o să-ți să până una alta. Hai, noroc! Și bine că ți-a venit mintea la cap! Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat! Dumneata, vino și tu că este pentru tine lumea! Eaa, eu că tu nu ești așa! Adică așa cum? e așa, cum zice lumea. Dar cum sunt? Eaa, deștept și tare bun! Vezi? vezi? de aceea te iubesc eu atât. Ia zi ia zi, ia Nu mai sunt preteleat! Ești un mare mincinos, păcălești pe toată lumea Eu am crezut mereu în tine așa, așa. și mă bucur că nu m-am păcălit Să trăiești, fratul, Hai să, să trăiești sănătate. Să să Hai să ne împăcăm și Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Ați ascultat Danila Prepeleac De Ion Creangă Dramatizare radiofonică De Florin Pretorian Distribuția a fost următoarea Danila Mihai Mălai Mare Gherghina, soția lui Irina Ungureanu Ianila Mihai Constantin Scaraoschi Radu Amzulescu Dracul Sărsăilă Petre Lupu Omul cu carul, Mihai Niculescu Omul cu capra, George Grigore Omul cu gâsca, Ionut Schivu Omul cu punga, Sorin Gheorghiu Frosa, Violeta Berbiuc Povestitorul, Romeo Tudor Redactor și producător, Irina Soare Regia de montaj, Dana Lupu și Radu Verdeș Regia de studio, Violeta Berbiuc Regia muzicală, George Marcu Muzica, Dumitru Lupu Regia artistică, Vasile Manta O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2008